Amurgul gândurilor Fragmente Autor Emil Ceran Pot spune ușor că universul nu are niciun rost. Nimeni nu se va supăra. Dar afirmă același lucru despre un individuare care el va protesta și va lua chiar măsuri spre a te sancționa. Așa suntem cu toții, ne scoatem din cauză când e vorba de un principiu general și nu ne rușine să ne izolăm într-o excepție. Dacă universul n-are niciun rost, scăpat am careva din blestemul acestei osânde. Tot secretul vieții se reduce la atât, ea n-are niciun rost. Fiecare din noi găsește însă unul. Singurătatea nu te învață că ești singur, ci singurul. Dacă ar prinde glas agitația surdă din mine, fiecare gest ar fi un genunchiere la un zid al plângerii. Port un doliu din naștere. Doliul acestei lumi. Trebuie să ai spiritul unui sceptic grec și o inimă de Iov ca să încerci sentimentele în ele însele. Un păcat fără vină, o tristețe fără motiv, o remușcare fără cauză, o ură fără obiect. Sentimente pure care și -au echivalentul în a filozofa fără probleme. Nici viața și nici gândirea nu mai au, în felul acesta, vreo legătură cu timpul, iar existența se definește ca o suspendare. Tot ce se petrece în tine nu se mai poate raporta la nimic, fiindcă nu se îndreaptă nicăieri, ci se epuizează în finalitatea internă a actului. Devi cu atât mai esențial, cu cât răpești istoriei tale, caracterul de temporalitate. Privirile spre cer n-au dată, iar viața în ea însăși e mai puțin localizabilă decât neantul. În dorul după absolut există puritatea unui vag care trebuie să ne lecuiască de infecțiile temporale și să ne servească de prototip al neîncetatei suspendări. Căci aceasta nu-i, în fond, decât deparazitarea conștiinței de timp. Un om lucid își măsoară. Căldurile, la fie ce pas, spectator al pasiunii proprii, veșnic pe urmele lui, abandonându-se echivoc născocirilor tristeții sale. În luciditate, cunoașterea este un omagiu fiziologiei. Cu cât știm mai mult despre noi, cu atât îndeplinim cerințele unei igiene, care consistă în realizarea transparenței, Organice. De atâta puritate vedem prin noi. Ajunge astfel să asiști la tine însuți. Senzații eterice ale timpului în care vidul își surude lui însuși. Melancolia, nimb vaporos al temporalității. Sensibilitatea față de timp pleacă din incapacitatea de a trăi în prezent. Îți dai seama în fiecare clipă de mișcarea nemiloasă a vremii care se substituie dinamismului imediat al vieții. Nu mai trăiești în timp ci cu el, paralel lui. Fiind una cu viața, ești timp. Trăindu-l, mori împreună cu el, fără îndoieli și fără chin. Sănătatea perfectă se realizează în asimilarea temporală, pe când starea de boală este o disociere cu cât percep mai bine timpul, cu atât ești mai înaintat într-o disarmonie organică. A fi bolnav înseamnă a trăi într-un prezent conștient, într-un prezent sie însuși, translucid, că teama de trecut și de viitor, de ce s-a întâmplat și de ce se va întâmpla. Dilată clipa pe măsura imensității temporale. După miezul nopții, gândești ca și cum nu ai mai fi în viață sau, în cel mai bun caz, ca și cum nu ai mai fi tu. Devii o simplă unealtă a tăcerii, a veșniciei sau a vidului. Te crezi trist și nu știi că acestea respiră prin tine. Ești victima unui complot al forțelor obscure, căci dintr-un individ nu se poate naște o tristețe care să nu încapă în el. Tot ce ne întrece își are sursa în afară de noi, atât plăcerea cât și suferința. Misticii au raportat revărsarea de delice a extazului la Dumnezeu, pentru că nu puteau admite că mărginirea individuală este capabilă de atâta plinătate. Așa se întâmplă cu tristețea și cu toate. Ești singur, dar cu toată singurătatea. Nopțile albe, singurele negre, te fac un adevărat scafandru al timpului. Cobori, cobori spre lipsa lui de fund. Scufundarea muzicală și nedefinită spre rădăcinile temporalității rămâne o vulptate neîmplinită, fiindcă nu putem atinge marginile timpului decât sărind din el. Saltul acesta îl l face însă exterior, îi percepe marginile, dar nu în experiența lui. Suspendarea îl transformă în irealitate și îi răpește sugestia de infinit, decor al nopților albe. Somnul n-are alt rost decât uitarea timpului, a principiului demonic ce veghează în el. Dacă aș ști că am fost trist o singură dată din cauza oamenilor, de rușine aș depune armele. Ei pot fi uneori iubiți sau urâți și totdeauna compătimiți, dar atenția unei întristări e o concesie degradantă. Clipele de generozitate divină în care i-am îmbrățișat pe toți sunt inspirații rare, adevărate grații. Iubirea de oameni este boală tonică și în același timp ciudată, fiindcă nu-i sprijinită de niciun element din realitate. Un psiholog iubitor de oameni n-a existat până acum și, desigur, nu va exista niciodată. Cunoașterea nu merge în sensul umanității. Sunt, însă, pauze ale lucidității, recreații ale cunoașterii, crize ale ochiului necurțător, care îl pun în situația stranie a iubirii. Atunci ar dori să se întindă în mijlocul străzii, să sărute tălpile muritorilor, să dezlege curelele încălțămintei negustorilor ca și cerșetorilor, să se târie prin toate rănile și însâncerările, să atârne de privirea criminalului aripi de porumb, să fie ultimul om din dragoste. A suferi înseamnă a medita o senzație de durere, a filozofa, a medita asupra acestei meditații. Oricât amărăciune ar fi în noi, ea nu e atât de mare încât să ne poată dispensa de amărăciunile altora. Dacă suferința n-ar fi un instrument de cunoaștere, sinuciderea ar fi obligatorie. Orice eroare este un fost adevăr. Nu există însă una inițială, deoarece, între adevăr și eroare, distanța e marcată doar de pulsație, de animația lăuntrică, de ritmul secret. Astfel, eroarea e un adevăr care nu mai are suflet, un adevăr uzat și care așteaptă să fie vitalizat. Nimic din ceea ce știm nu rămâne neispășit. Orice paradox, curaj de gând sau indiscreția spiritului le plătim scump mai curând sau mai târziu, este de un farmec straniu această pedeapsă, care urmează oricărui progres al cunoașterii. Ai sfășiat un văl ce acoperea inconștiința naturii, îl vei spăși într-o tristețe a cărei sursă nu o vei bănui. Și a scăpat un gând plin de răsturnări și amenințător. Sunt nopți ce nu pot fi umplute decât de evoluțiile căinței. Ai pus prea multe întrebări lui Dumnezeu? Atunci, de ce te miră povara răspunsurilor ce nu le-ai primit? Ceea ce nu aparține timpului ne reține respirația. Dacă omul n-ar fi știut introduce un delir voluptos în singurătate, de mult s-ar fi aprins în tunericul. Despre orice și în primul rând despre singurătate, ești obligat a gândi negativ și pozitiv în același timp. Nu-i loc sub soare ca să mă rețină și nici umbră să mă adăpostească, fiindcă spațiul devine vaporos în avântul rătăcitor și în fuga nesățioasă. Ca să rămâi undeva, ca să-ți ai locul tău în lume, trebuie să fi împlinit miracolul de a te fi aflat în vreun punct al spațiului negrbovit de amărăciuni. Lectura Maya Martin